текст цемий Сяд Кришна Святе ім'я вдача розваги та діяння Кришни всі трансцендентні і всі вони солодкі наче льодяник язик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 Власне невігластво не може зрозуміти своїх помилок. Стараючись виправити одну помилку, вона тут таки припускається іншої. Отак триває в матеріальному світі боротьба за існування. Якщо ж людині, що веде таке існування, хтось дає пораду прийняти свідомість Крішни і так віднайти своє щастя, вона не слухає доброї поради. Ми намагаємося поширити рух свідомості Крішни,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 Найницішими споміж людей. Намам душ да дапрападінти нарадама, мая пагріта Гана, Асром Бава Масята, позбавлені розуму, лиходії, найниціші з людей, чиє знання вкрала ілюзія, і ті, кому притаманна безбожна природа демонів не віддаються мені. Баґавад-гіта 7.15.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 Однак треба усвідомлювати, що крім солодощів, інших ліків проти житяниці немає. Так само і нині, коли людство геть збентежене і розгублене, єдиним, що на силі повернути сучасний світ до нормального стану, є оспівування святого імені Господа. Гарий, Кришна, Гарий, Кришна, Кришна, Кришна, гари, Гарий, Гарий, Рама, Гарий, Рама, Рама, Рама, Гарій Гарий. І, хоча свідомість Кришни найімовірніше не смакуватиме хворому, він, якщо хоче вилікуватися від хвороби матеріалізму, мусить, зарадою шили рукою прийняти цей метод і з великою увагою та сумлінністю практикувати його. Лікування треба починати з успіхування Махамандри Харі Кришна. Якщо зумовлена матерією людина повторює святе ім'я Господа, вона позбувається всіх хибних уявлень, четвертого Дарбана Марджанам завіді. Хибного розуміння своєї духовної сутності постає аганкара, тобто оманне его в серці. Справжня хвороба саме там, в серці. Однак, якщо людина очистила свій розум, очистила свою свідомість, боятися хвороби матеріалізму її нема чого. А щоб очистити своє серце та розум від усіх хибних уявлень, слід просто взятися, повторювати Махамантру Харі Кришна. Цей метод і легкий, і дієвий водночас. Оспівування святого імені Господа –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 різновидів образ, яких можна припуститися, повторюючися ті імена. Коли відданий навчається уникати їх, він піднімається на вищий ступінь, проміжний між повторенням зобразами та чистим оспівуванням святого імені. Досягнувши ступня чистого оспівування, людина відразу звільняється. Це Бава Магада Вагні Нірвапана. А що інша людина?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 Починаючи від цього ступеня, людина починає служити Господові по-справжньому, щодня повторюючи 16 кіл Харикришна Магамантри та утримуючись від незаконних статевих зносин, дурманних речовин, м'яса та азартних ігор. Бажана Крія дає людині змогу звільнитися від занечищувального впливу матеріального життя. Вона більше не ходить до барів та ресторанів, де готують смачні страви з м'ясом та цибули.